sing si, perlu gawe apik sing pundi niki sing sing nyocok ki si, pundi niki sing perlu di gawe apik niku tamune napa tuan rumah Ini kan eneng-eneng kan ini Tamu nek Sumpah-sumpah supaya Tuan rumah button, Nyebeleh Nah si Tuan rumah bukan apa Sumpah-sumpah Arab napa Nyebeleh Nah kaitan ini pun kalian Ibrorul, Ibrorul Muqsim KW Apik Maring Wongsing Sumpah. Pribun ini. Sing, sing perlu batal, laken sumpahnya sing pundi niki. Wong lora-loranya pun kadang sumpah. Sing perlu batal, sing perlu batal, laken sumpahnya sing pundi niki. Niki, niki sih, Ampun dipahami, tapi saya tahu ini bahasa-bahasa yang bawa. Ini serius. Ini, saya tahu ini biasanya bahasa-bahasa. Orang saya apa-apa, saya rasa. Orang saya ribut-ribut. Ini jajan-jajan karena saya tak ada. Saya tahu yang saya tahu yang saya tahu. Saya tahu yang saya tahu yang saya tahu. Saya tahu yang saya manil ladhi yabru sapa sing perlu nyocoki al awal am asani sing pertama sing pertama sumpah napa sing nomor lorok sumpah coba ren pun di wau ren bodhe eh di sit tamune di sit tamune nggih iki berarti di sit niki sing dimenangaken Nikim, nikim masalah sana semali niki. Wong nikim bawa kaitan pun kalian masalah Ibrorul muksim kan? Nge sing sing disingkut nampun. Nah, niku berarti sing berhak, sing berhak dikawatip. Berarti singgalak, sing perlu batalkan sumbaye tuan rumah. Nge, tuan rumah ini supaya batalkan. Sumbah ya. Sedikit sedikit perak orang umumnya sedikit yang tekan saja di atas apa yang susu. Nanti dah ikram berdoa yang dia ya, nak bawa. Ya, Geh lah barang ditekani. Nek neng neng ni Niki disumbele oh, nik, nik, pet nengi urung disumbele Niki nengi khusus disumbele khusus sugakan kita no, no problem betul betul tentang urung disumbele lah nah, si tuan rumah nengi. Wis ngomong wis nah terus si tamu wallahi koyo rusane melek nah nah nek sing ada iki ada aneh kasus sing ngaton nggih nah si sinten tuan rumah niku mbatalaken apane sumpah sebab ikari, ikari kan mbikari niku kan ikari wonten gue patrokan wong sing diisi dia ya, dimenangaken Tidak, ya, ulama maring penjelasan. <gain> ini penjelasan sih dan ulama. Ini penjelasan ulama. Tidak, terus ibrool muksimetangpundi. Nah, ini pembahasan ini ku, Ibrorul ibrool muksim Apik, maring wongsing sumpah nyocogi. Maring wong sing napa? Nah sing tuan rumah mm. ge mesti nyojoki maring, maring. sinten? Tamu, nalika ana tamu nang ngendi ka? La ta'hi la tazbah. <tuh bahli> eh, Allah koyo rasane nyembelih-nyembelih kok. Ah niki turuti. Sepeniki sing, sing luwih napa? Disik. Sing luwih berhak. Nah sing si, si tuan rumah batalaken sumpahé. Batalaken sumpahé. Nggih. <laughs> okay. Wallahu taala'alam. Kita tingali hadirin hadrotulullah uh, pembahasan salah jenipun. Termasuk napa ingkang dipun perintah dening Nabi sallallahu alaihi wasallam teng hadis niki? Wa nasri al-mazlum. Wa nasr al-mazlum. Lan nulung Wang singti Zalimi, def a zalimi, def a zalimi anhu. Ini nalicane orang tentang yang singti Perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam subatos kulonjengan nulung. Napa nikuti yang ti zalimi ing dalam pandane? Napa nikuti yang ti zalimi ing dalam kehormatane? Napa nikuti yang nikuti zolimi Inggalem jiwane Bandane Disyot Kehormatane Dijatuhkan e, Jiwane terancam Napa Dikebuki Napa di e, Ancam pembunuhan Lansanese Fayajibu alal muslim Ayansura akhahul muslim Mongko kewajibane wong Islam nulung sedulure sing Muslim bela, je nyelamataken napa niku, nake niku mungkin belum diumpetaken, gede diumpetaken. Sebab nek niki boten diumpetaken, misalnya bisa mati, je. Laniki sesuai kalian. Pengertikan ibu Nabi saw unsur aho kezoliman, aumaduluman. Tulung sedulurmu sing lakoni kezoliman, utawa tulung sedulurmu sing didolimi. Tulung, tulung sedulurmu sing lakoni kezoliman, utawa tulung sedulurmu sing didolimi. Gitu, Allah ngatas kali-kalian niki perlu ditulung. Sing dolim, ya ditulung. Sing didolimi, gej ditulung. Nulung wong sing didolimi kan Gampang dipahami kan? Nah, lagi sini kan tentunya ngasih dikebuki wong. Nah, kalau jadinya nulung kan diamankan, Dibela diselamatakan, gej, diudangna petugas misalek. Niki bentuknya apa? Nulung. Nah, nulung wong sing dolim, pribum. Sahabat-sahabat, sami tanggla cuma tang Ya Rasulullah hazal madulum. Fakai fa nasrobalim. Nek tiang sing ditolimi kula nulung, kula gampang uli mahami. Anangin ya Rasulullah keperipun nulung tiang sing bolim, mung sing bolim kok ditulung. Berarti nak Arab gubuki bom, tinai senjata. Ini ko, boleh tengah senaman Nama mana ni? Tamnauhu tamna uhu minat Kau berusaha nyegah dia wek sekarang kedauliman. Nek Arab ana wong sing lakoni kedauliman, utawa ana wong se ngelakoni kedauliman dicegah. Telingakan, dia diamutakan. Nek ber nek kuat gitu cekel. Ah lagi dia wek Arab gebuki wong cekel. Nek kuat. Nek buat enam mungkin pihak-pihak kenapa bermenang? Fadhalia Nasrukh. Kagali kanasroh. Niki sing dijenengi nulung sedulure sing dalim. Eh nulung sedulure sing dalim. Eh, <coughs> okay, insyaallah gambaran iki saged dipahami, ke? Anam wong singil Terus dioyok oyok wong birang-birang Lagi Ditemek lah Mesinnya jeneng kan malu demek di Kawangan berpolisi Ini bawa tuan wong nikit yang dolim Lagi KWK ini dolim Wong nikit dolim Nah sing Sing arep nggel niku dudu wong sing boleng. Wong dadi lha nge wong wong dadi takrekat jamune nang mungkin hmm. perlu demut hmm. wong akeh perlu demutaken ampun nganti berlebihan. siapa nganti lah wong mutil kok hmm. di, hmm. dipentungi nganti mati misalnya hmm. niku. Nek niku niku kok ora ngomong wong niku Nek wong niku berlebihan, iki wong perlu ditulungi Mena jangan di mati. Berarti kan ngemutaken sinten? Ya. Lah ngutil kok di Napa niku disiksa nganti mati, bahkan sebagian daerah dibakar Napa ini nyolong motor. dibakar. Napa niki hukumane wong nyolong motor dibakar? Ampun. Lan berhak nguk ngukum ki sinten? Pemerintah mboten pas sak men mangkel lan bolak kaya ngapa Agama niku mboten kaya niku carane okay. nggih Kang sabar wae Lah nggih diserahaken maring sinten Pemerintah dene ngrega mangke diculake lan sampe turu teh iki urusane pemerintah Nggih <laughs> okay. Allah taala alam kita tinggalih hadirin khotimahullah Sasambunipun kita saged memahami pinten-pinten perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam saking awal dugi akhir sing sekedar kita sebutakan malih amarona biiyadatil marid rasul sallallahu alaihi wasallam merendahkan kita supaya nili ki wong priyant janais ngetutaken jenazah tasmid al atish mujabakan yarhamukallah maring wong sing wain dheweke maca alhamdulillah beroril muqsim lan gawe apik maring wong sing sumpah nggih maknane nyocogi nyocogi maring wong sing sumpah wa nasril madlum lan nulung wong sing dizalimi nggih kita tingali pitung perkara ingkang dipun perintahaken dening nabi ingkang Salah singgipun Ijabatidda Ijabatidda Ngabulakan wong sing Mundang Inggang terakhir Ifsa assalam Nyebarakan salam Afsus salam Sebarakan Salam Nih, Ini termasuk pitung perkara Inggang dipun perintahakan Deneng Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi Kita pada ini Larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hitung perkara ingin dipun larang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wanahana Lan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam larang Mari kita kabih An uh, Khawatim Aw tahattum Biddahab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Larang mari kita kabih At-tahattum biddahab Nganggu Cincin emas Nahana an khuatima At-ta'u Eh Tahattum biddahab Ini kita larang Khos birijal Eh khusus sing dilarang kita Wong lanang Tekese wong lanang niku mboten kenging nganggo emas. Nggih. Okay? Napa niku ahli-alih? Napa niku gelang? Napa niku suweng? Zaman <laughs> siki sing Napa niku mungkin emak, apa gelang, eh napa po? Jam misale. Napa niku untuk Kalung, lansane-sane-se. Ngeh. Kuluh zahab haram ala rajul Segabai neng emas haram tu merape wong lanang. Pun tanpa kecuali ngeh bentuk-bentuk. Neng niku tinggong neng niku disaki, disimpan teng dompet. Masai disimpan teng dompet. Ini kalungnya disimpan dengan niki Ini buatan dinggo jenengnya. Ini ditaruh sing dilarang niki dinggo. Napa ini konggo gelangan, Napa ini konggo kalungan, Napa ini konggo sumengan, kenapa ini konggo sana-sana. Haram al-rajul. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, kala fi rajulin, ro'a alaihi khutaman mindahab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendiko maring salah sining wong lanang Nabi weruh wong lanang mau nganggo cincin emas ahli-ahli emas Nabi ngendiko ngaten Ya midu ahadukum ila jamrah minnar fayadauha fi usbuhihi au qala fi yadihi Salah si cinekwe KP sengaja nuju maring bambak sekanggeni. Terus cwekeng ngesogakan bambak mau biji-jiri cinek utawa nang tangane. Terus gambaran tiang sing anggo mas niki digambarkan kayaknya Wong sing nuju maring bambak terus bambak neniikuti sogakan apa teng. E, Napa nihki? Jempole, napa tang ceri cin, ceri celunjuken, napa tang penunggule, napa tang jari manis, napa tang jentik elit. Ulit uli Allah harap arnang dia deh niku. Niku digambara kan kayak Wong Sing negani bamba. Terus bamba niku disogakan tentang anggotane. Napa ceri napa tangane? Sumpa nazaan Nabi walihi salatu wasalam al khatama faromah Nah, nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam nikun ngali tiyang niki wau nganggo ahli alimas. Terus Nabi ngendiko Ya'midu ahadukum ila jamrah minnar fa'idauha fi usbu'ihi aw qala fi yadihi. Rasulullah terus jabut. Eh ahli sekang tangane wong sing nganggo wau, nggih. Okay? Terus dibuang Terus di dibuang. Farumabih, ingkarul mungkar, biliat, kan, nonton hadis man roa mingkum, mungkaron, fal yugirhu biyadihi, fa ilam fa ilam tasta'atik, fa bilisanih, fa ilam tasta'atik, fa biqalbi, wadalika adzaful iman. Nah, Rasulullah merakta kaken apa sindirin dikakaken? Rasulullah uruh kemungkaran. Rohamung keron, falu kayirhubi robah nganggo napane? Tangane. Nah, Rasul meraktekakan, napa sindengan dikakakan? Wruh Wong nganggo ali-ali mas, langsung, eh? Rasul salam ni kun jabut napane? Ali-ali ni terus dibuang. Buatun, eh, kue ali-ali mas aja tinggo. Buatun, neng Nabi Dewe sing napa? Nyopol terus dibuang. Okay, nikiri, nikiri pasien pun diperhitungkan, sing diemutakan sekang mungkar, sing diroba sekang kemungkaran. Niki, nikiri pasien wong sing orang lawan. Niki pasien perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan. Pas button tiang nikiri ngerubah kemungkaran guna kahentangannya, nikiri kudu napa? Angke pertimbangan sing mateng. Nantiang nikiri om sahabat nurut manut, ya? Nih buatkan mangkel, buatkan terus nesum, buatkan terus cengkel, naik zaman seniki, uang niku ngubah kemurkanan guna tangen tangane, terus ngamuk ya. <tuh langsung. tuh> Ia umumnya wah ni, dari mesti tepat nanti niku, dari mesti apa? Tepat. Nih kadang kadang diubah niku kemurkanan, niku malah tambah parah, kan? Anton kaidah saking patrat ya lap sini ki, wangus dibuang nabi masa tak ciot, eh gitu. Eh tetap internet negeri, zahab, zahab, niki haram git yang jalur, zahab, eh emas, niku button kencing tengok teneng tiang jalur. Lantipun tambah malih hadis. Ali bin Abi Thalib. E eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhika uhillazhahab wal harir li inasi ummati. Dihalalakan emas lan sutra nggo wong wadon umatku. Lan tharima ala dhukuriha. Lan diharamaken emas lan sutra nggo wong-wong lanang Sekarang umatku. Okay, oh, tiang jalan ni pun buat orang kaya ngangguk emas. Tiang jalan ni pun buat orang sutra. Gak, tienit tiang istri e, nganggo ali-ali, nganggo suwang, nganggo kalung, ngangge sana-sana seng ngangge emas. Fala bak sabih, wala harojafi. Niki La Lah lah bak sabih, wallah harojafi. Ya Yajuslahunna attahattum bittahab Wat tasawur bih Kena wong-wong wadun Ngalila aliyalimas Cincin mas Gelang mas Kalung mas, suweng mas Kenapa maun-mah enggak tinggu Catatan Illa iza balaha Had al-ishraf Gejabah nalekanek Nganti berlebihan Pemborosan Jeri 10 sokia dari kape. Eh, sirijah sebeluh, sokia dari kape. Sabun-sabun sirijah pintu, orang sana kucuk. Ini ke israf. Anten gini sebagian tangan singa ini gini. Eh, final israf lah ya helu. Mungkis satu mengenai pemborosan. Senajaniku yang dalam perkara sing asal usulnya kenging La ya helu dah kenging sebab apa? Sebab israf. Sebab israf. Ing dalam nak apa mawon ke? Ing dalam nak ing dalam apa mawon? Jangan dahar. Bukan kengi israf. Jangan mu. Jangan mubek. Bukan kengi israf. Jangan nyuksa nyukutamu. Bukan kengi israf. Jangan dalwalima. Bukan kengi israf. Budo. Bukan kengi israf. Gunakan banyak misale. Latusrifu. Innu. La, yuh, la yuhibbul Musrifin Kwek-kwek saja pada Poros Satu meneh Allah Ta'ala Oras senang maring wong-wong sing Poros Ini zaman sendiri luar biasa wong di pada poros Hah Wong-wong nah, pada miskin birang-birang Dewa-wong Buang-buang Banda Ido'atul mal Ido'atul mal ya, Israf ini kan buang-buang bandah kan Gene mongge. Lha iki israf niku termasuk bagian saking buang-buang bandha lan iki termasuk perkara ingkang dipun larang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anten perkara penting kaitane pun kalian tiyang istri ingkang ngangge mas. Niki nalikane bugini sop. Wong wadon duwe gelang, kalung apa suweng apa napa. Sulung, napa, -napa. Nganti nisop, nganti tekan nisop. Niki wajib ngetokakan zakat. Nisop mas pindah gituin. Belum belum apa orang sangkulurau ni. Ren, Ren nanti disebut-sebut <tuk> grameng atau nah, ni. Nek montugin nisop, niku ketah ngetokakan zakat. Senajan niku tuduh disimpan, tinggok. Kadang-kadang tinggung naik kundangan apa? Gigi kile di Soki, tangannya Soki, ceri-cerinya Soki, gulunya di Soki. Sungai ya gede misalnya. Nah, ni kita yang seumum mana pun eh, enggak ada eh, perhiasan emas ngantos satu nisop, lan haul setahun, setahun sih cakati malay. Niki moton kudu niku dijiot nung dhuwit liyane wae kena. Ngene. Ya, niku nggih. Okay. Pinten persen? 2% setengah. 2% setengah. Allah, okay. mari takon mangsane niku ya. Nek mundu gini, sub terus haul. Haul, haul Eh uh, setahun. Sebab niki urusan zakat niku, urusan sedekah bebas. Nek sedekah niku napa? bebas. Ini naik. urusan zakat ni kuantan aturan aturan, istilah kuantan aturan main ya? ke? Kuantan kode etik sing kita dikatakkan. Nah, eh, yeah, teras jamin. Nengjang maling ke? Ya? Allah Taalaam. Salamualaikum.